نحمده ونستعينه وننسره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 wa khayran hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fanna amma ba'd daras fi 50 godina nije bilo dovoljno nekih ljudima da vallaha uzviseno pojavi danas 50 godina nuhovo pozivanje nije ljudima koji su ogrezli u vrijednu i više puta stran putice da ugledaju svjetlo upute. Nisu se mogli opametiti ni pozivom jednom od pet odabranih poslanika. Nisu se mogli opametiti nakon što ih je pozivao i danju i noću. Kada čovjek zastrani sa pravoga puta teško se vraća. Illam rahimallah Poslanici kojima se Allahu uzvišani sveli. Kada čovjek krene s trampudicom, teževa je na pravi put. Allahovim poslanici alejhi salatu vesselam, među kojima je i prvi poslanik Nuh alejhi salatu vesselam, kaže na prvi zato što je prvi poslan da poziva ljude iz nevjerstva u vjeru mislišano da Allah subhanahu wa ta'ala. je poslan za poslanicima Međutim, Adam a.s. je prvi čovjek i nije pozivao ljude iz negerstva u islamu, nego je ljudima dostavljao objavu od Allaha uzvišeno, nevam, u svome Međutim, deset stoljeća ljudi su obožavali Allaha s.a. i nije vjera bila iskrivljena. Deset stoljeće. Nakon toga su ljudi počeli da obožavaju nešto drugo, nije obaha dž.a. Pa je Allah poslao prvog poslanika Nuh a.s.a da je po zove, da se vrata na pravi kud. Ali, nekim liudimani tibet stupedessit godinamiya bilo tubunno, da se upanit. Allah Subhanahu wa ta'ala, kriya lio yed suhu Kur'anu, kriya nusi nazi Nuh. Fakaja Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna Nuham ila qawmihi, an anvil qawma, kamim qabli an yadziahum adabun amin. O kumana dorozi, sraazogom. Mismo po sla li njegovom narod in arsal na noha na qomi an adbir qouma kimi qabl ayadiru ma'a na marib na qouma svoj hinan prije nekom im doje bolna bolna patnya opomeni pri nekom im doje bolna patnja. ako se ne opameti bolna patnja i sledi bolna bolna patnya i patnya i sledi nećih moći za ubić dakr posanici su dolazili da jure u pozore na patnje ako se opameti biće pošteć ako se ne opameti, bit bolno, kažne mi. ja ya inni lagu nadijelom ubi. Subhanallah i ubi hamdi, subhanallah i alim. Kako su ove riječi tople, abnuha, alaihi sallatu wassalam, njegovom narodu? Kale, ya kavmi, ove riječi u arapskom jeziku su tako nježne i blage. Nisu riječi silne i nisu to riječi ohala čovjeka. Neko doziva svoj narod umenjatim glasom. قالوا <تصفيق> يا قومي إني لكم ندير مبين أنا أدامي ياسم مما ياسم أو بميات لا أعلم أن ياسم تاي ياسم دوشو دعاست بزوين دعاست بميات أجل ما أعلم أن تتطوزينا أني عبد الله واتقوه وأطيعون دع الله وبجارته إذا سن يقب لي الله واتقوه وأطيعون إذا مني بكر نبدي Vidimo da i Nuh ova poslanica je zasnovana na onome na čemu je zasnovana i poslanica Muhammeda, alaihissalatu wassalam. I on je pozival da se Allah obožava i da se slijedi poslanik koji je postao. Pa je tako Nuh pozival da bude Allah obožavan i da se on slijedi. Isa, alaihissalatu wassalam, u svoje vrijeme pozival ljude da Allah obožaraju i da slijede njega. Pa je Musa, alaihissalatu wassalam, isto to činio, A je to učinio i Mohamed a.s.m. I svi ostali poslanici, koji nisla su po su pozivali da se Allah obožava i da se slijedi on. To je bila zadaća svih poslanika a.s.m. Niko od poslanika nije pozivao da bude obožava. Rad Smajiza a.s.m. nije pozivao ljude da nego obožavaju. Nego je pozivao ljude da obožavaju Allaha uzvišati. To je dakle zadaća svih poslanika a.s.m. بحث هنا يمكنني؟ يمكنني كأственный مزيد التنو Reading يمكنني صديقك Jessica يمكنني بنفسي يعني 你 أت Airlines الله سبحانه وتعالى تعالى الكوناب عليه السلام السلام ي thrillsyخ من أن واحد التي ترى from their spo unos Reserve to you ويؤخرك إلى أجل المسمع أجل الله إذا جاء لا تغير غير إذا كانت تله فهمنا أجل الله تليس Swami الله الله جمites الله عندما أجل تليس Yaghfir lakum min dhunubikum, inna Allaha ghafur rahim. To je mud koji čovjek treba ići ako želi da mu Allah grijeh oprasni. Vjerujemo Allah subhanahu wa ta'ala, strahujemo Allah dželle šane, poslanika alejhi salatu ve selam, i tima zarađujemo da naš Gospodar grijeh oprasni. Yaghfir lakum min dhunubikum ve yukhirukum min ajli musibah. Je إِنَّ أَجَرَ اللَّهِ إِذَا جَاهَلَا يُأْخَرُ لَو كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ I jedan vid zastrašivanja Allahova patnja, ali kada Allahovom eđer dođi, on se neće odgoditi. لَو كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ Kada biste vi samo to znali? I Nuh a.s. 950 godina ih poziva. I naravno, oni ga ulažu u tjeru. Pa samo Nakon što smo učinili ono što smo učinili on se obraća Allah subhanahu wa ta'ala pa kaže Kala bi inni da'autu qalmi lejlamo nahara A gospodari na, yani, moj ja sam svoj narod pozivao i noću i danu Falem jazid hum du'ai illa firara A moje pozivanje je nije samo još više ugladava Sve što su više slušali objevi, sve što su više slušali opomenu, sve što su više slušali moj poziv, sve su se više ugladavali jer to je i nam Čovjek kada ukazuje da ne put dobra, a on za stranje, ne želi da čuje. Neće da razgovara. Bježi. Neće da čuje opomet. Misli da je on u pravu. a nu, hali, salatu vas saram, obraćam se svome gospodarom i govori mu u svojoj dobi ono što je doživio od svoga naroda. Wa inni kullama da'autuhum li talvera lahum جعلوا اصابعهم في اذانهم وستروا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار فشي <تصفيق> كده سمي كود بوزيوا ده يمترس سبحان الله قال لك كده كده سمي كود سمي بوزيوا ده بعده هو من وشئ حاجه عشان يغلي في <تصفيق> اذانهم فاستغنى السوسويه برسه ووشي Vastakša utijaberu i pokrivali su se svojim ogrtačima, svojim hanjirama, da ne čuju upozorljenje. Vastakša utijaberu. Vastakvaru stikvara i bili su istrajni na stran putice. Bili su istrajni u zavru. Vastakvaru stikvara i oni su se ohalili. Dakle, ustezali su se. Ja ohalost inađe natjele la igliza da bude nepokorana Allah uđenu rešana. Ohalost i dan danas ljudje tijera da bude nepokorana Allah subhanahu wa ta'ala. E, naći ćemo ljude koji su, recimo, visoko obrazovani, pa njima poniženje da Allah na srtu padne. Naći ćemo ljude koji su na nekim funkcijama, pa njima poniženje da Allah na srtu padne. <kli> naći ćemo ljude koji nisu nigdje niko i ništa, ali osjećaju da su neko nešto, pa zbog neće Allah na srtu padne. Naći ćemo ljude koji su odlični ljudi, posve obični ljudi, ali ima neki svoj lažni ponos koji mu ne dozvoljava da Allah na srtu padne, I jednostavno zbog tog svog, zbog tej svoje oholosti i dalje tumara putelima zavru. Dalje kada mu, alaih salatu wa s-salam, srvus kaže: kaje, Thumma idni da'autuhum jihad. A ja samih iso ijadno ih poziva. Thumma idni a'alantu lahum, wa asrartu lahum isra. A zatim samim jasno to goborju, i kaje, wa asrartu lahum isra, isus samim to podajno goborju. I tai mi sam pozivao Così losami chiamano i tai. Shaputal sami, govorio sami. Da shapnavao sa njima, pozivao ih, upotrijavio sve moguće metode. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Govori, molite svog gospodara da vam oprosti ranu oprašta. Wa insa ma'a alaykum migra. A qultu hudai taradri, mulac se spustiti kiš odelno. Wa insa ma'a alaykum migra. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كنسي فاتشavamo andati in nuovo imerka, quando siete tako budete trasnashamo andati in nuovo imerka. Oggi andati in nuovo imerka. Nauchimo che quando siamo ostuditi, nuovo istighfar cinimo. Novo Allah, mani modanam oprosti. Quando siamo teschkom stani, kada smo bolesti molimo Allaha da nam oprosti traženje oprosta od Allaha dželle je rješenje za mnoge probleme rješenje za mnoge probleme koje nas mi susrećete vjerite i No aleyhissalatu vesselam baburjot ona čovjek što gospodaru dvije kao Allah naravno govori vayun dikum bi amwarin wa banin itaki potomsto daće vam mnogo imejta i daće vam potomsto vayecen lakun jannatin daće vam bašte ويجعل لكم انهارا ايضا تحديث مريك سا تحديث مرحبا سا تحديث مرحبا كيف تتراجعون اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه جلسي سيستنزا سترشيبا قد نجده سا تريد ريجي دعو تشوه مالكم لا ترجون لله وقار اشتبه Opo mene vam dolazi, ali je Allah ne poštiti. Oholite se, oholite se. Malakum, la ter djuna neddahi waqara. Wa qad halakakum atuara. A on vas postateno stvara. Znate li da se jednog dana bili kapljica, kapljica spermi od koje vas je vaš gospodar stvorio? Pa ste bili niko i ništa, izrešli na ovaj svijet, zatvorenih oči odrećali i plakali, da vas vaša majka nahrani. Pa niste mogli govoriti, niste mogu uzeti sebi hradu, pa vas je Allah subhanahu ta'ala hradio. Pa kada ste sve to prošli, kada se došli u puno snagu, onda se možete, jel? A vratit se u godine kada nešto ponovo moći povodati ako vas ostavi u životu. I ćete trebati neku pomoć. Eto to smo mi, to je čovjek. Allah svara čovjeka postete od kapljice sjemena, pa postane, pa bude kruda mesa. Pa mu odlađe da je šanu formira tijela, pa mu daje okrizaje srca. A toga majka nosi još uvijek čuje njegov udalac na mum ili njegov otratanje u utrovju maternici, kada dođe da svijet, onda se počne oholiti. Nema oholosti, nema oholosti, jer Allah subhanahu da'ala. Jer vas je kako brzo prođe, kako brzo prođe i jednostavno čovjeku smrtna brzinu dođe. Jednom terokepa tada kad Allahu seba asana i š ne poveda tova nevesa jedna iz za drugih kako su stvoren. Sda nevesa jedna iz natukih kao s pratto i su stvoren. Vđ daqamer fi hindan nu on vađada da šemca si Rađa, pa pamenti da se zama nije u Čniju, zanov ni u čiinniju, mjesec, sijaji i suce svjetiku. Vpahu bekommin Abeverta. Allah pa si zemke ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجها ذاتنة تواسنة وضراتت إذن تواسنة ويزرست فكارج الله سبحانه وتعالى ندرمه ميستو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة دخرة ودنها تواسنة ونجموشم ويزرست إذن تواسنة ويزرست هذا نشبه هذا نشبه ذاتو تعيص عليه الصلاة والسلام سيشنا زمن ذاتو شتك الله جلسان ويزرقه بيت يبراجنا زمن تقولك Ju riče na zemlji i biće pokopana u zemlji. A što je Allahov sunnet na zemlji? Wallahu ja'alna lakum al-ardha sааbа li tаsluku Šta misite da rahmet odola nije obvrstio ovu zemlju? Postojani vrtima Nego da se on danas stavo pod ahdaba, kako bi ni na njoj živjela. Nego jer Allah je njen samo tvrstio da ni možemo živjeti na njoj. Seća se onog straha u očima ljudi prije nekoliko mjeseci kada je podahhtavala zenica i kada se to podahhtavanje osjetilo tu u tehne. Vidjeli su te ljudi kako ne smiju boraviti, kako ne smiju boraviti u svojim stanovima. Vidjeli ste ljude preplašane Kako kad zemlja podrohtava, ne ima više života, ne ima više užitka, ne ima više slasti. Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote je prema nama zemlje učinio stabilno da po možemo odati. A zemlje u koji se da, kao rezultat ljudskih grijeha. Kao rezultat ljudskih grijeha. I zato je potrebno moliti Allah za oprost, moliti Allah subhanahu wa ta ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Nuh a.s. nije konao u svom pozivu, 950 godine, ali ipak se obratio Bahu Đerlešanu nakon što njegov narod odbija da slijedi ono zbog čega je došao Nuh a.s. I za ovo kazivanje pouku moramo uzeti, jer ovo kazivanje nisam ispričao zbog toga da pričamo samo o Nuh a.s. kao događaju, nego o tome da uzmemo pouku, da nam opomena dolazi, da trebamo biti pokorni Allah i njegovom poslaniku alaihli, salatu beseram, da život trebamo iskoristiti, da sve dokaze koji pored nas prolaze da ih promatranu, jer promatranje tih dokaza povećava čovjek obodjerovanje, jer imat se povećava, jezik dobit ta'ati, vajemkosu bi isyan, povećava se pokornošću, a smanjuje se griješenje. Akuluqa bihala bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa bihlasa Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala ashatiran bihya i wa mursaleen Nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajalim Ama ba'd Drugu hudbu posvetiti nekim izjavama mudrih ljudi da isto samo Bog uzmeva Pa tako modraca je bio upitan šta je s Šta nam se dešava? Kaže, slušamo znanje Ali se ne možemo njima okoristiti. Slušamo znanje, ali se ne možemo njima okoristiti. Čujemo, kad se govori o Allahu uzmišljamo, ali se ne okorištavamo o toga. On odgovori, to je zbog pet stvari, zbog pet razloga. Prvi je vaša nezahvalnost na blagodatima, kojima vas Allah obasipa. Pazite, nezahvalnost na blagodatima. Drugi je, kaže, vaše netraženje oprosta nakon počinjenog rijeva. Jer čovjek počini rijeva, a ne moja obaha želešanu za oprost. Malo prije smo govorili o traženju oprosta obrzišenog Allaha. Treći je, vaše nepostupanje prema znanjima. Čovjek nauči nešto, ali sebe ne nakjela da to uradi, nego uči jedno, a radi posve drugo. Četvrti je u tome što se družite s dobrim ljudima, ali ne radite ono što oni radite. Družite se s dobrim ljudima, ali ne radite ono što one radili. Peti je nepostojanje želi da uzmete pouku iz smrti vaših najbližnijih. A jedan drugi, modern cvrljik, svako može učiniti dobro djelo, ali samo dostojanstveni i plemeniti mogu ostaviti vijede. Pa sako može učiniti dobro djelo? Ali samo dostojanstveni ljudi, plemeniti ljudi, oni mogu ostaviti vijede. Oni sebi mogu ukazati do gdje, od je lija, od je staje. Dok drugi ne mogu to učiniti. Hawa'am ibn Hawshad je rekao. Četiri radnje su poslije počinjenog grijeha gore od samog grijeha. Kada čovjek umanjuje grije, umanjivanje samog grijeha, Ovo gori od samog počinjenog grijeha. Jer čovjek taj grijeh smatra bezkrijedni. Druga stvar je samo obmanjnost. Čovjek samog sebe obmanjuje da to nije ništa opasno. Da to ništa na njega neće plaho uticati. Pa čovjek sam sebe obmanjuje nakon što počini grijeh. Neki ljudi se čak raduju činjenju grijeha. Osjećaju određeni vid radosti i u usješe kada se vrati svoje kući u sećaji velikog potiča potičemo se. I četvrta stvar nakon počinjenog griha je gore da čovjek ustrajava u tome grijehu. Ove četiri stvari su gore od samog počinjenog griha. Pa Allahu uzješena nam naj da nas pomogne ostala onoga je onogaš lemon kojišan i zabranio a da nas pomogne u pokornosti gospodar naših rijeha našeg oprosti učvrsti nas na putu istine na stazi na suđanju kako sva samići naše djela iskrenim i dobrim djeliima رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم ترجوا ان الله جل وعلا قال ان الله وملائكته يصلون على يا ايها الذين امنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ان الحمد لله رب العالمين اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.